Sima Radio Show. hali gani na mambo vipi hapo ulipo mpenzi msikizaji wa Fema Radio Show? Ni wakati mwingine tena ambao tunakuletea kipindi chako bomba kabisa cha Fema Radio Show. Katika kuweza kuangalia masuala mbalimbali yanayotuhusu na masuala ya kimaendeleo na kuweza kuchanganua kinaga ubaga masuala yale yanayopaswa kuzungumziwa. Naitwa Muhammad Mfumbagu lakini siko peke yangu hapo studio niko na bonge la partner. <laughs> yes, Nato Rebecca Giumi uh -huh. na kweli mimi ni bonge la partner kwako. Lakini cha ajabu, Rebecca leo ukavalia <laughs> yeah. booti alafu uh -huh. booti zenyewe zimechongoka kama sikongingo hivi. Waita nini sikuna? Si unajua Dar es Salaam mvua ndugu yangu alafu, bila booti huwezi kupita. Sasa tunapoenda uh -huh. shamba utaenda nazo hizo. <laughs> mimi nimevalia booti uh -huh. kubwa kabisa za maana. Alafu uh -huh. nikavalia na helmet hata kama kidaka kikidondokea kichwani. Nsi aisee I mean bonye ongea inabidi utume picha ile wasikilizaji wakoelewe. Lakini msikilizaji, <tos> uh, kifupi tuza tukasema tunafurahi sana kila tunapopata wakati wa kuzungumza na wewe. Kumbuka tu Fema Radio Show inalitoa kwako na Femina kwa kushirikiana na washirika wake bomba kabisa. Best dialogue pamoja na ACT. Na safari hii basi tunaendeleza gurudumu la masuala ya kilimo na vijana, lakini leo tunajiuliza swali moja kubwa. Yep. Eh? Kwa nini wanawake hufanya zaidi kilimo cha mboga mboga na matunda? Kwanini ni mada ya leo. Kwa nini eh? wanawake? Kwa nini wanawake? pale kulima pale nyuma ya <laughs> shambalangu langu au nyuma ya <laughs> nyumba yangu pale ninavoweza kufanya kile kibustani pia si unalima hmm. lakini tunachosema leo ni kwa nini wanawake kujihusisha zaidi? kushinda wanaume. Na hii basi ni mwamvuli tu wa kuu ya msimu huu ambao tutakuwa tunazungumza kilimo cha mboga mboga na matunda okay. tukiwaangalia wanawake nchini Tanzania. Na leo ndo tunaanza na swali hilo Mohamed. Safi kabisa. Basi tupata kumsikia Priska Mwingila akiwa ni reporter wa FEMA Radio Show kutoka Kidugala mkoani ni Njombe akizungumza na watu tofauti tofauti katika kutafuta maoni yao. Kwa nini kilimo cha mboga mboga na matunda hufanywa zaidi na wanawake? matarajio vuna mafanikio Safi kabisa reporter wetu Priska kwa kazi nzuri kabisa. Ee yetu pia ya Fema Radio Show iliyo tinga pale Njombe mm. tuipe salute kubwa sana. Savi, Wanafanya Savi. kazi nzuri sana na wao wako nyuma ya hao reporters yeah. eh Bwanaishi, Majuka uh -huh. na wetu Mapunda Sule Dani <laughs> mnatisha sana. Shoutout kidogo wakati tunaenda kumwangalia Jipange wa Fema Radio Show. Sawa ni sawa kumpata Jipange wakati wake ndio huwa pa kueleza hasa mwanamke anajishughulisha na kilimo cha mboga na matunda aah kuwa namna gani au wafanyi vitu gani Tunaweza kumsikia basi mama Chengula akiwa analetwa na Priscilla Mwingira Ripota wetu katika Jipange ya Fema Radio Show Fema Radio Show Show ya Kijanja Show ya Jipange ange ange pange, pange. dogora vuna hongera. Naam, huyo ni Priska Mwingira akiwa na mama mchungaji Chengura wakiwa wanatuangalizia uh, kondani masuala ya jipange wetu wa leo, akiwa anazungumzea historia, chenga moto na ushauri wake kwa wakina mama ambao wanafanya kilimo cha mboga mboga na matunda. Bwanaishi bwana, unajua kila msimu huwa na badilika, badilika eh? Msimu uliopita tumezungumza maswala ya afya, alikuwa na mtoto wake tu kama kinyonga. Ehe, lakini Uzuri naona huu ndo wakati mwafaka. Mm. Tunazungumza wanawake. Wanafanya mm -hmm. kilimo cha mboga mboga na matunda. Mm. Wanaishi, tujue, bado yuko na tunu au kamleta tuli, eh? Kuzungumza masuala haya wanawake. Alafu leo nilimuona na no, eh. tunu au alafu tutarudi. Tunu. <laughs> <laughs> tunu. tunu. tunu. wapi? Kombeo mshaka mezani. haya <laughs> nawa nawa sasa nawa uanze kula mwanangu. Unajua mwanangu, maisha ni mahesabu. Yaani moja mbili tatu 4 tano sita saba 8 tisa kumi kumi mpaka mia Eh, hey, sasa jana tulikuwa na mazungumzo marefu sana mimi na mama yako. Tumegundua kwamba hali ya uchumi hapa ndani si sawa sawa. Hali ya uchumi inayumba yumba. Sasa tukajiuliza, tufanye kitu gani? Ili uchumi wa umu ndani ukae mama yako tuli akaja na wazo akasemaje sababu tuna ardhi ya kutosha tuna eneo la kutosha hapa nyumbani kwa nini tusilime bustani ya mboga mboga na matunda hiyo bustani ya mboga mboga na matunda mazao tutakayopata yatatusaidia kwa ajili ya chakula mengine tutauza tutapata fedha ya kwako kulipia hada, na matumizi mengine humu ndani nikasema wazo lako ni nzuri sana na nikasema wazohili lazima nije nikushirikisha we binti yangu mrembo tunu eh hey, na nataka we binti yangu ukishakuwa mkubwa lazima uwe mjasiria mali wa kilimo cha mboga mboga na matunda umenielewa hey, tukisha tukishalima mboga mboga na matunda mavuno ya kwanza ya hayo mboga mboga tutavuna wote tutaingia jikoni wote kukarangiza wote kwa pamoja tutaonja wote mchuzi kama una sawasawa au au la kikisha hiyo hiyo chakula tunaende mezani tunakula wote huku tukijilamba. Yaani mimi najilamba na wewe najilamba. Mama yako naye anajilamba. Tukishamaliza kula tunatupia na matunda. <laughs> Sasa wewe tunu, tunu. endelea kula ngoja nimpigie simu afisa kilimo hapa ili atupige darasa la kilimo cha mboga mboga na matunda. Umesikia? Usisahau kunywa maji. Eh, hey. mma kunywa mma hey. <laughs> Ukeju. Safi kabisa Bisa Mohamed bwana aishi kama kawaida anaongea mambo mengi mazuri kabisa lakini muda huu msikilizaji ni wakati wa kwenda kumsikiliza jembe jembeni wetu wa leo nakumleta basi jembe jembeni wetu wa leo tunaye reporter wetu Gavana Clippers akitokea njombe yeye anamleta jembe wetu wa leo ambaye ni bwana Yese Kahinga huyu ni mtaalamu wa kilimo na bwana shamba kutokea mradi wa TAP wa USD. Kimsingi tunataka kujua sana. Najuwa mpaka sasa hivi kuna watu bado wanajiuliza kwanza cha mboga mboga na matunda ndo kitu gani? Eh? Unajua eh? nini kufanya wanawake wengi zaidi waamasike? Eh? nisimalize uhondo, na reporter wetu akimleta jembe jembeni. Fema Club na Fema Radio Show. Na fema Radio Show. Jembe jembeni. Jembe jembeni Yembe, Yembeni. Jembe jembeni Jembe jembeni jembe you sure? Do you sure yakikijanja? This is who we are. Aha, huyu alikuwa ni Gavana Clippers kutoka Njombe akiwa na jambe ambaye ni bwana yeseka Kahinga ambaye ni mtaalamu USAID, bwana Shamba active wa maujuzi, kupalilia nje mafanikio na kuweza kuonyesha kwamba kinawezekana kufanywa hiki hi kitu cha kilimo cha matunda na bogamboga. Kila mtu anaweza kufanya, sio kina yake. So lakini pia nimeshawishika kuweza kuwata pale nyuma pale uone kwangu kuvitoa tu vile vile pande pande vile vya uh, sakafu vile vya uh, matofali yale vigaya fanya ku practice na mboga mboga na nini nyanya, nyanya, nyanya na vitu kama hivyo Mohamed mm. eh, taratibu kwanza mm -hmm. usimpishe eh fanya ya pamoja na hatuhitaji ah. eh, <laughs> mm -hmm. kupewa nafasi mm -hmm. na mm. mm. kipenzi Mohamed Toa eh toa mawe yale anzisha wewe bustani mama chanja akiona umeanzisha bustani naye anafuata yo know, nonae okay imeka eh inaweza ikafanya eh, kazi sawa sawa basi msikilizaji baada kutifua tifua kama livosema muhammed mm. eh kupata maujanja kutoka kwa jembe jembeni wetu uh -huh. charti tuburudike ya yeah. na tuna na ya moto benda hapa wanakuambia nitakupwelepweta Nita tu wasikilize ku... nitakupwelepweta <laughs> maana yake nitakupoa yapoa nitakupoa yapoa wewe utakemwenda kule shambani alafu yeah. ukienda na jembe ambalo labda sio size yako utapoa yapoa pale shambani mimi nitawafuta tu ukiwaniambia tafsiri kama ni hini hamna shida tuasikilize ya moto alafu tutarudi nitakupolepweka unajifanya bingwa wa kupenda dada he wa kutenda kuliko kupenda dada hey. una sifa ya kuogopwa kama defender dada hey. umeua wengi ila kwangu umeduna nduna e, sitake mamai sitaki na kilo kwenye mfuko mamai e, sitake familia iliye kwa sababu yako dada e, ananitegemea mama Ai nikifa atalia sana eh sima ah, ah. nikifa familia na mimi baba Yapo baba yupo nikija kufa ufanani atazipa Ebu hebu kwenda zango ananitegemea mama eh ai ah, ah, ah. nikifa atalia sana eh ai ubuku akizungu chinja jana tab ubukuo akizungu chinja jana tab hebu niante eh Ebunianche hey, Unapita la dumula pejiroli Ebunianche hey, Ebunianche hey, eh Ebunianche Unapita la dumula pejiroli Ebunianche Unarambo Nina kwitagawe mwendawazimu imepata Tumama sio gazaka hiyo hakunaambia roina muma kidudu penzi kinamsungua siri mevuma demenyu nawekyo analipapua hana huruma kalitoa wapiaje kuniua nilikuatia sana kachoa nikagawanya ikanja unadangaza wemba we usudengunduso dona wengi waona wanachanganya mama chini wewe kitak Una haya basi si sahihi hapo ndakubwe kwae yako wala mimi wa kilungule si sahihi hapo ndakubwe kwae tabule yako wala mimi wa unataka kunipe uniwezi ngo kina chako cha kuogelea sikiwezi ngo Unashina kuwinda venye kungaga masinzi uvitakino nganga kama Lucas kwenye radio show sauti yako Sema, sema. Okay, baada ya kufulepua na ya moto bandeni aje kama tukitumia muda huu hapa kuweza kubonga nawe ambaye umesema Nafema, umesema nasi kupitia SMS katika kuweza kujibu swali letu la wiki iliyopita. Eh swali lilikuwa linauliza kwamba kuna faida gani Aa, ya kutumia njia za uzazi wa mpango? Hiyo ndo swali la wiki iliyopita na nilipokea SMS kibao kibao na hizi ni baadhi ya SMS ambazo nitakusomea hapa katika Sema na Nafema ya leo. Huyu hapa anasema kwamba faida ya kutumia uzazi wa mpango ni mpangilio mzuri wa kulea familia na kuweza kuihudumia pamoja na kulinda afya ya uzazi na kuzaa kwa wakati unaitwa nani unatokea wapi ndio swali mimi nitakuuliza huko ulipo lakini vile vile pia kuna nyingine nasema kwamba faida za kutumia uzazi wa mpango ni kwamba unakuwa huru unapofanya mapenzi na mwenzi wako na pia inasaidia kupanga uzazi wa watoto wangapi na lini huyo anaitwa rehema mlewa wa dodoma lakini katika pesa nyingine nasema kwamba kutumia uzazi wa mpango mnakuwa huru na kupanga idadi ya watoto mwana kao mnakuwa na muda wa kukaa na kumlea mtoto wenu na kumjua na baada ya kuacha maziwa ya mama yake lakini vile vile pia mnakuwa huru katika kufanya tendo la ndoa pasipo kuhofia kupata mimba zisizotarajiwa mnakuwa na amani ya kutosha katika familia yeye anaitwa Devi Mahore wa kutoka Musoma na msezi nyingine unasema kwamba faida za kutumia njia za wazazi wa mpango ni pamoja na kumsaidia mama kupata muda wa kujijenga kabla ya kupata mtoto mwingine. Wazazi wanaweza kutoa uangalizi wa kutosha kwa watoto, lakini mama pia anaweza kupata muda kujishughulisha na kazi za uchumi, kupata idadi ya watoto iliyopangwa na wanandoa na kupata watoto kwa wakati wanapohitaji. Anaitoa Rashid kutoka Kigoma. Na so letu lilokuwa kwa inauliza kuna faida gani za kutumia zazo mpango Mshindi wetu wa swali hilo tunampatia Rashidi kutoka Kigoma nafasi kuweza kuwa mshindi katika sema na fema ya wiki iliyopita ambapo yeye amejibu kwamba Uh, faida moja wapo ni kumsaidia mama kupata muda wa kujijenga kabla ya kupata mtoto mwingine wazazi kuweza kutoa uangalizi uh, wa kutosha kwa watoto mama kupata muda wa kujishughulisha na kazi saa uchumi kupata idadi wa watoto ambayo wanandoa wanaitaka na kupata watoto kwa wakati wanapohitaji kwa hiyo basi hongera sana Rashid kutoka Kigoma Yes, timu ya Fema uh, Radio Show itaweza kuwasiliana nawe nao, wewe kupata uh, zawadi yako bila shaka. Treni itahusika katika kuwaza kufikisha zawadi yako. Au sio? Sasa basi ni wakati wa kuweza kwenda kupata swali la wiki hii. Swali so, la wiki hii linasema Kwa nini kilimo cha matunda na mboga mboga hufanywa zaidi na wanawake? Kwa nini kilimo cha matunda na mboga mboga hufanywa zaidi na wanawake? Andika jibu lako usisahau kuandika jina na sehemu unayotoka, naenda katika sehemu ya ujumbe mfupi hapo. Andika kwa neno radio, alafu andika jibu lako na kisha tuma kwenda namba 0753003001. Lakini vile vile pia unaweza kuwasiliana nasi moja kwa moja kupitia Facebook feminahip1999, Twitter at @feminahip Nakupitia tafutia tu ambayo ni www.feminahip.or.tz. Female reading show. Dio show This is who we are. Show jipange ya jembe washamaliza yao. Na sasa ni wakati wa kuweza kupata mishemishe za shamba. Tunahamia shambani kwa sababu ya kweza kupata mishemishe zinazoendelea kutoka huko njombe mpaka redioni. mishe za shamba. Mishemishe mishe za shamba panda matarajio vuna mafanikio story nzuri kabisa kutoka kwa michemiche za shamba na hivyo basi ndivyo tunavyofunga fema radio show kwa leo lakini kama Ade na kawaida yetu lazima tuongee kidogo eh? mambo gani ambayo tumejifunza vitu gani ambavyo tunaona ni muhimu basi tukumbushane kwa kipindi cha leo. Mimi hmm. nasaa nikasema kikubwa ambacho nimekipata ni kwamba ushiriki wa mwanamke ni lazima uimarishwe katika ngazi zote. Okay. Sio ngazi tu ya uzalishaji kwa sababu tunaona wanawake wengi zaidi wako kwenye kilimo cha mboga na matunda. Hmm. Tuuimarishe katika ngazi zote. Sio uzalishaji lakini pia tuangalie masuala ya kupanga bei, masuala ya mauzo na matumizi ya kipato ambacho kinapatikana. Kila nyanja mwanamke aweze kushiriki kwa kina kabisa. Yes, kabisa. Lakini pia vile vile pia tumeweza kuona kwamba kimo cha matunda na mbogamboga. Hiki mboga. naweza kikifanyika katika sehemu ndogo tu. Hauhitaji shamba kubwa ikari tano ngapi. Hata sehemu ndogo ambayo nawe pale nyumbani unaweza ukafanya na hiyo kukuletea manufaa ni kioma sana. Pointi nzuri kabisa. Mm -hmm. Na tumesikia pia hata kutoka kwa mama mchungaji akiwa anazungumza pale katika jipange na tukaweza kuona changamoto na mafanikio. Lakini changamoto takuja tutaendelea kuzijidili katika vipindi mvu vinaendelea. Yeah, tuwashukuru sana washirika wetu uh, tukiacha femina ambao wa ndo wazalisha wakuu lakini washirika wetu Best Dialogue pamoja na ACT kwa maana ya Agriculture Council of Tanzania wao basi kwa pamoja wanasababisha gurudumu hili la Femina Radio show. Aha, kumbuka kwamba Femina Hip pia tunapatikana katika mtandao kupitia www.feminahip.or.tz lakini vile vile pia kama ni mtumiaji wa mtandao wa Facebook unaweza pia kutupata huko katika feminahip 1999 lakini Unaweza pia ukatufollow, tukakufollow pia, tukafollowana. Eh? kupitia Twitter @feminaherb. Yes. Baka wiki jayo, mimi na Muhammad Mvumbagu hapa mm -hmm. tunasema kwaheri. Mimi ni nani lakini? Ha?